Ələq Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 19 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər Qur'anı kərimi Bütün məhlukatı yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə Bismillah deyərək oxur O insanı laxtalanmış qandan yaraddı Ya Peyğəmbər Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öryətdir. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öryətdir. Xeyr, insan azğınlıq edər, özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axı, sənin axır dönüşün Rəbbinədir. Gördünmü o kimsəni ki, mane olur bir bəndiyə namaz qıldığı vaxt, Birdə görək, əgər o doğru yoldadırsa, yaxud xalqa Allahdan qortmağı əmr edirsə, sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə üçün mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı? La Peyğəmbər, birdə görək, əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə, Qur'anı yalan sayır və imandan üz döndərirsə, Məyər bilmir ki Allah onun bütün əməllərini görür Yox Yox Əgər son qoymasa And olsun ki biz onu Kəkilindən yapşıb cəhənnəmə sürüyüləyəcəyik Özü də yalançı Günahkar kəkilindən Qoy o özünün bütün tərəftarlarını Köməyə çağırsın Biz də zəbaniləri Cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıracaq Yox Yox Sən ey Peyğəmbər Ona uyma, sən ancaq Rəbbinə səcdə et və ona yaxınlaş.